Філіпс Лавкрафт Той, що шепоче у темряві Розділ четвертий Ці таємничі істоти писав Еклі усе більш тримтячою рукою, тому почерк його ставав ще більш нерозбірливим. Усе рішуче почали підбиратися до мене і явно мають намір довести справу до кінця. Гавкіт собак у безмісячні ночі або коли місяць було погано видно за хмарами став нині просто нестерпним. Більше того, тепер ці створіння підстерігають мене навіть вдень на усамітнених дорогах, по яких мені доводиться пересуватися. 2 серпня, прямуючи до сусіднього селища на своїй машині, я побачив на своєму шляху, Повалене дерево, яке перегороджувало мені шлях, і саме у тому місці, де шосе проходить через густий ліс. Дві великі мисливські собаки, які тоді були зі мною, у цей момент почали несамовито гарчати, ніби попереджаючи про тих зловісних істот, які причаїлися поблизу. Я навіть не хочу думати про те... Що могло статися, якби зі мною не було тоді моїх псів? Теж відтепер, куди б я не йшов, я завжди беру з собою щонайменше двох кудлатих захисників зі своєї вірної зграї. Незабаром на мене чекали інші дорожні пригоди, які сталися 5 і 6 серпня. Спочатку... По моїй машині хто стріляв із заростей, а наступного дня гавкіт собак знов сповістив мене, що десь неподалік за мною стежать ці диявольські тварюки. 15 серпня я отримав листа, який сильно занепокоїв мене, тож я ще сподівався, що Еклі усе ж відкине свої принципи та звернеться по допомогу до відповідних органів. У ніч з 12 на 13 серпня сталося дещо жахливе. Вночі хтось обстріляв двері Еклі, а на ранок він виявив, що троє з 12 його великих мисливських псів мертві. На дорозі було безліч відбитких кігтів у переміж зі слідами черевиків Волтера Брауна. Еклі почав дзвонити до Братлборо щоб замовити на псарні нових собак, але зв'язок обірвався. Не встиг він навіть і слова промовити. Пізніше він поїхав до Братлборо на своїй машині та з'ясував, що монтери виявили неполадку. Головний телефонний кабель був перерізаний саме на тій ділянці, де він пролягав через віддалені та безлюдні пагорби на північ від Нюфейна. Еклі повернувся додому з новими собаками та кількома ящиками патронів для своєї великокаліберної рушниці. Лист був написаний і одразу ж відправлений у поштовому відділенні Братлборо і надійшов до мене без затримок. На той час моє ставлення до усієї цієї ситуації переросло із чисто наукового інтересу в глибоку особисту тривогу, я боявся за Еклі, який жив один, далеко від міста та людей, у своєму старому маєтку. Скажу чесно, я із-за своє життя почав побоюватися, бо вже й сам досить багато дізнався про ці дивні події там моторошних гірських мешканців. Ситуація погіршувалася з кожним днем. Чи доберуться ці тварюки і до мене? Відповідаючи на лист Еклі, я благав його звернутися по допомогу і сказав, що якщо він цього не зробить, то це зроблю я. Я вкотре висловив намір особисто приїхати до Вермонта. Дарма, що Еклі, як і завжди, категорично заборонив мені це робити заради моєї ж безпеки, щоб у разі необхідності підтвердити його слова та допомогти пояснити ситуацію відповідним органам. У відповідь однак я отримав лише коротку телеграму із Белоус-Фоулс, у якій говорилося: "Ціную ваше бажання допомогти, але ще не час. Зараз нічого не потрібно робити, тому що це може зашкодити нам обом. Чекайте на подальші інструкції". Генрі Екле. Але виявилося, що все було не так просто. Після моєї відповіді на телеграму я отримав тривожну записку від Еклі, у якій він стверджував, що не лише не надсилав мені телеграму, але й не отримував від мене листа, на який ця телеграма була відповіддю. Він швидко поїхав до Беллеус Фоллс і розпитав співробітників пошти про цю телеграму. І вони розповіли йому, що повідомлення було відправлене дивним рудоволосим чоловіком із незвичайним дзищащим голосом, і його мову було вкрай важко розібрати. Але це все, що йому вдалося з'ясувати. Клерк показав йому вихідний текст, написаний олівцем, але почерк був абсолютно незнайомий. Еклі зауважив, що у підписі була помилка екле замість еклі. Звичайно, певні здогадки у нього були, але в умовах очевидного загострення ситуації він, мабуть, вирішив їх не озвучувати. Він повідомив про загибель і ще кількох собак і купівлю нових, а також про стрілянину у дворі, яка стала постійним явищем усіх ночей, коли на небі не було видно місяця. Тепер Еклі регулярно знаходив на дорозі та у дворі сліди Брауна і ще щонайменше однієї або двох пар черевиків серед відбитків кігтів. Еклі визнавав, що справи йдуть кепсько, і незабаром йому, ймовірно, доведеться переїхати до сина в Каліфорнію, Незалежно від того, чи вдасться йому продати свій будинок, чи ні. Звичайно, йому було складно змиритися з тим, що потрібно буде покинути те єдине місце, яке він дійсно вважає домом. Але йому треба протриматися ще трохи. Можливо, йому вдасться віднадати від себе цих непроханих гостей. Особливо, якщо він дасть їм зрозуміти що відмовився від подальших спроб вивідати їх секрети. Я одразу відповів на лист Еклі і знову почав наполягати на тому, щоб відвідати його і допомогти переконати владні органи в реальності загрози, яка нависла над цим регіоном. Судячи з його відповіді, мені здалося, що він вже не був таким непохитним, як раніше – він попросив мене трохи почекати, щоб він устиг закінчити свої справи та остаточно підготуватися до переїзду в Каліфорнію. Люди і так із недовірою ставилися до усіх його досліджень, тож він вважав за краще поїхати тихо, не створюючи галасу і не провокуючи іще більші сумніви щодо його психічного здоров'я. Він вирішив що з нього досить усіх цих іншопланетних пригод. Однак все ж, йому хотілося піти із гідністю, наскільки це було можливо у даній ситуації. Цей лист я отримав 28 серпня, і не затягуючи надіслав Еклі максимально підбадьорюючу відповідь. Очевидно, мій лист справді його надихнув, бо уже в наступному своєму листі він менше скаржився, на оточуючи його жахіття. Проте, не можна сказати, що він був налаштований дуже оптимістично, бо вважав, що це лише тимчасове затища на період повного місяця. Він сподівався, що похмурих ночей буде небагато, і розмірковував над тим, щоб переїхати до Братлборо, як тільки місяць почне знов спадати». Я знов написав Еклі під бадьорливе послання, однак уже 5 вересня отримав від нього нового листа, який, вочевидь, він написав і надіслав навздогін до попереднього. Але на цей лист у мене, на жаль, не знайшлось настільки ж обнадійливої відповіді. Зважаючи на важливість цього послання, я краще викладу його текст максимально дослівно, наскільки... Мені дозволяє пам'ять. Понеділок. Дорогий Вілмарте. Пишу вам цей тривожний поскриптум до свого останнього листа. Минулої ночі небо було затягнуте хмарами, і хоча дощу не було, місячне світло не пробивалося через хмари. Справи мої, здається, геть кепські. Я думаю, що кінець уже близько. Супереч усім нашим сподіванням. Після опівночі щось приземлилося на дах мого будинку, і усі мої пси кинулись дивитися, що це було. І я чув, як вони гавкають, стрибають і шкребуть стіни будинку, а потім одному із них вдалося залізти на дах, вистрибнувши туди із невеликої прибудови. Судячи зі звуків, там відбулася запекла бійка, після чого... Я почув жахливе дзищання, яке ніколи не забуду. А потім я відчув огидний запах. Приблизно у цей же час пролунали постріли, кулі розбили вікно. І мене теж мало не зачепило. Думаю, основна група гірських створінь підібралася до будинку, коли собаки відволіклись на те, що відбувалось на даху. Що конкретно там сталося, я не знаю. Але боюсь, що істоти навчились краще керувати своїми космічними крилами. Я загасив у будинку світло і використовував вікна як бійниці. Я випустив чергу із рушниці, намагаючись цілитись досить високо, щоб не зачепити своїх собак. На цьому, власне, все і закінчилося. На ранок... Я знайшов у дворі великі калюжі крові, а поруч – зелений липкий слиз, від якого йшов просто нестерпний сморід. Я піднявся на дах і знайшов там ще більше липких зелених плям. П'ятеро собак були вбиті. Боюся, одну підстрелив саме я, занадто низько прицілившись, тому що у пса було кульове поранення на спині. Зараз... Я позабивав дошками розбиті вікна, а потім поїду до Братлборо за новими собаками. Думаю, що продавці на псарні вважають мене божевільним. Пізніше напишу вам іще одну записку. Думаю, я буду готовий до переїзду через тиждень або два. Хоча мені і важко про це думати. Маю бігти. Але це був не єдиний лист від Еклі який він відправив на вздогін, не отримавши ще моєї відповіді. Наступного ранку, 6 вересня, надійшло чергове повідомлення. Цього разу це були якісь жахливі каракулі, із яких я практично нічого не розібрав, тому навіть не знав, що мені робити із цим листом. Знову ж таки, думаю, буде краще, якщо я процитую цей лист, наскільки це взагалі можливо». Вівторок. Хмари так і не розсіялися. І місяця знову не було видно. Та і взагалі він знову перейшов у фазу спадання. Я міг би поставити навколо будинку огорожу під напругою і розставити по периметру прожектори, але усе це марна трата часу і сил, тому що вони все одно відразу пошкодять кабель. Мені здається, я божеволію. Може, все, що я писав вам, це просто жахливий сон чи марення божевільного. Раніше було погано, але цього разу це вже вище моїх сил. Вони говорили зі мною вчора ввечері, говорили цим своїм треклятим дзищащим голосом і розповідали мені речі які я не наважуся повторити. Я виразно чув їх на тлі собак, а коли дзищащий голос стихав, йому на допомогу приходив людський. Полиште дослідження цієї мерзенної справи, Вілмарте, тому що все набагато гірше, ніж ми з вами припускали. Вони не дадуть мені виїхати до Каліфорнії, вони хочуть схопити мене живцем, точніше, живцем в теоретичному сенсі, так би мовити, подумки живцем, щоб переправити на югот, а потім іще далі, далеко, за межі нашої галактики, у незвідані глибини космосу. Я сказав їм, що нікуди не полечу ще й тим жахливим способом яким вони запропонували мене переправити. Але боюся, що опиратися марно. Мій будинок знаходиться в такій глушині, що вони можуть прийти за мною як вночі, так і в день. Загинули ще шестеро собак. І поки я сьогодні їхав до братлбору на псарню, я відчував присутність цих істот, на усіх ділянках дороги, які пролягають вздовж лісу. З мого боку було помилкою надсилати вам той запис і намагатися передати чорний камінь. Раджу вам знищити аудіозапис, поки ще не пізно. Завтра я напишу вам ще одне повідомлення, якщо ще буду живий. Добре було б перевести усі мої книги та речі до Братлборо і залягти там на дно. Втім, я готовий тікати звідси і без речей, але щось всередині мені підказує, що я повинен залишитися. Я міг би потайки поїхати до Братлборо і бути там у безпеці, але мені здається, що там, так само як і тут, у своєму власному домі я буду почуватися полоні. Сумніваюся, що мені вдасться втекти від них, навіть якби я хоч зараз усакинув і помчався стрімголов світ за очі. Усе це дуже серйозно, тож дуже прошу вас не вплутуватися в це. З повагою, Еклі. Тієї ночі я не міг заснути. Усе думав про цей лист і жахіття, описані в ньому... Я був вражений, що у всій цій жахливій ситуації йому вдається залишатись при здоровому глузді. І хоча по своїй суті записка була абсолютно божевільною, манера викладу інформації була вкрай переконливою та тверезою. Я навіть не намагався писати відповідь на цей лист, вважаючи, що краще дочекатися, поки Еклі... Відповість на моє останнє повідомлення. Втім, лист від Еклі якраз надійшов наступного дня, хоча викладені в ньому нові обставини відсунули на другий план усі очікувані мною відповіді на попередні питання. Ось що я запам'ятав із цього листа, написаного геть нерозбірливими каракулями і заляпаного чернилами, наче Еклі... Писав його поспіхом і в якійсь шаленій гарячці. Середа. Отримав ваш лист. Але щось говорити уже більше не бачу сенсу. З мене досить. Я здаюся. Дивуюся, як це я ще знаходжу в собі сили відбиватися від них. Я приречений. Навіть якщо б я усе кинув і втік світ за очі, вони все одно мене спіймають. Вчора отримав від них листа. Хтось поклав його до моєї поштової скриньки, поки я був у Братлборо. Послання було надруковане та відправлене із Белоуз Фоллс. У ньому вони розповіли, що хочуть зі мною зробити. Язик не повертається таке повторювати». Бережіть себе, Уйлмарте, прошу вас, необхідно знищити цей клятий звукозапис. Ночі, як і раніше, темні, небо затягнуте хмарами, а місяць продовжує спадати. Хотів би я попросити кого-небудь про допомогу, це додало б мені хоч краплю надії, але не можу. «Бо кожен, хто зважиться сюди прийти, назве мене божевільним, якщо я не надам конкретних доказів. Та й просити мені нема кого, адже я вже давно живу усамітнено і ні з ким не спілкуюся. Але я ще не повідомив вам найгіршого. Вілмарте, приготуйтеся, друже, бо це вас неабияк спантеличить, але повірте». Це чисто правда. Я на власні очі бачив одну із цих тварюк. І навіть торкнувся її. Точніше, того, що від неї залишилося. Боже, це було просто жахливо. Звичайно, ця істота була мертва. Її вбила одна з моїх собак, а тіло я знайшов біля собачої будки. Я хотів сховати тіло істоти у сараї, щоб показати людям як неспростовний доказ. Але через кілька годин воно зникло, просто випарувалося. Від нього не залишилося й сліду. Якщо згадати, то усі ті дивні тіла в річках дійсно бачили лише перший ранок після потопу. І знаєте, що найгірше? Я намагався сфотографувати це. Для вас. Але коли проявив плівку, то на знімку не було нічого, крім сараю. І з чого ж зроблені ці тварюки? Я на власні очі бачив цю істоту, торкався її. Та й сліди ці створіння залишають. Жодних сумнівів, що це була жива матерія. Але що це за Матерія? Вигляд цього створіння не піддається опису. Це було щось схоже на величезного краба із безлічу пірамідальних м'ясистих кілець або вузликів із щільної в'язкої матерії, а там, де теоретично має бути голова, стирчали щупальця. Зелений липкий слиз – це їх кров або якась тілесна рідина – і що миті, усе більше цих тварюк прибуває на землю. Уолтер Браун кудись зник, і більше його ніхто не бачив. Можливо, я підстрелив його тоді, в ніч великої перестрілки, і, мабуть, ці тварюки завжди замітають сліди, забираючи своїх убитих і поранених. До міста я доїхав сьогодні без пригод, але боюся... Вони вирішили не нападати на мене, бо знають, що я здався і моя доля уже вирішена. Пишу цього листа із поштового відділення у Братлборо. Можливо, це мій останній лист. Якщо так, напишіть моєму синові Джорджу Гуденафу Еклі, 176 Плезант Стріт, Сан-Дієго, Каліфорнія. Але молю вас... Навіть не думайте приїжджати сюди. Напишіть моєму хлопчику, якщо не отримаєте від мене звісток протягом тижня. І слідкуйте за новинами в газетах. Я збираюся розіграти дві свої останні карти. Якщо, звичайно, у мене на це вистачить духу. Для початку спробую пустити на них отруйний газ. У мене є потрібні хімікати, і я підготував захисні маски для себе і собак. А потім, якщо це не спрацює, я розповім про все шерифу. Вони навіть можуть забрати мене до божевільні, якщо захочуть. Все одно це буде краще, ніж те, що збираються зі мною зробити ці істоти. Можливо, я зможу привернути увагу шерифа, до дивних слідів навколо мого будинку. Вони хоч і не глибокі, але щоранку їх видно цілком чітко. Я не здивуюся, звичайно, якщо поліція скаже, що я сам підробив ці сліди, адже усі вони думають, що я ще той дивак. Якби якось вдалося переконати поліцію почергувати біля мого будинку вночі, тоді вони самі б усьому переконалися». Хоча, знову ж таки, я впевнений, що гірські тварюки дізнаються про це і саме у ту ніч не прийдуть. Вони перерізають мені дроти щоразу, коли я намагаюся додзвонитися в поліцію вночі. Думаю, оператори на телефонній станції теж вважаються дуже дивним і зможуть свідчити на мою користь, якщо, звичайно, вони не вирішать, що я сам їх Перерізаю. Я вже більше тижня не викликаю майстрів відновлювати зв'язок, бо зрозумів, що це марна справа. Я міг би попросити когось із місцевих підтвердити мої історії про цих жахливих істот, але усі сміються над тим, що говорять неосвічені селюки і не сприймають їх серйоз. Та й в будь-якому випадку... Вони вже довго не навідувалися ці місця і нічого не знають про станні події. Ніхто із них не захоче підходити до мого будинку ближче, ніж на милю, тож можна навіть не намагатися їх вмовляти. Листоноша, який приносить мені пошту, слухаючи їхні розмови, лише сміявся. Боже, правий, якби я тільки наважився сказати йому... Наскільки все це реально? Думаю, я спробую якось привернути увагу Листоноші до слідів. Але він приходить по обіді, коли слідів уже майже не видно. Може накрити один з відбитків коробкою чи каструлею, щоб він краще зберігся. Хоча все одно Листоноша, мабуть, подумає, що я сам зробив цей слід, щоб пожартувати над ним» шкода, що я став таким самітником. Інакше люди не цуралися б мене. Я ніколи не насмілювався показувати комусь чорний камінь із знімки. Ніколи не програвав записи з голосами нікому, крім забубонних сільських жителів похилого віку. Я завжди вважав, що інші скажуть, це підробка, та будуть насміхатися з мене. Але ж я іще можу спробувати показати зроблені мною фотографії. На них чітко видно відбитки пазурів. Нехай навіть самих істот неможливо зафіксувати на плівку. Шкода, що ніхто не побачив цю тварюку сьогодні вранці, поки вона ще не зникла. Не знаю, наскільки мене ще вистачить. Після того, що мені довелося пережити божевілля здається не таким же й поганим варіантом. Лікарі допоможуть мені трохи отямитися від цього жаху, і я нарешті зможу вибратися із цього будинку. Думаю, цьому і є моє спасіння. Напишіть моєму сину від Джорджу, якщо не отримаєте від мене звісток найближчим часом. До побачення. І ще раз прошу вас. Знищить запис голосів і не втручайтеся в цю справу. І з повагою, Еклі. Цей лист дійсно мене спонтеличив і навіяв і ще більший жах. Я почувався розгубленим і не знав, що відповісти, тому надряпав якісь банальні слова підтримки, дав кілька загальних порад і відправив своє повідомлення рекомендованим листом. Я пам'ятаю, як вмовляв Еклі негайно їхати до Братлборо і просити захисту шерифа. Пам'ятаю, як писав, що приїду до нього із тим клятим записом фонографа і допоможу переконати суд в його психічній врівноваженості. Здається, я ще писав, що настав час оприлюднити його дослідження і попередити людей про небезпеку. Маю сказати, що в той момент... Я беззастережно вірив у все, що говорив Еклі, хоча його невдалу спробу сфотографувати мертвого монстра я списав не на якусь надприродну аномалію, а скоріше на помилку самого Еклі, ймовірно, через сильне хвилювання. 8 вересня в суботу, знову ж таки навздогін до попереднього послання, а не у відповідь на моє, я отримав черговий лист від Еклі, але це послання резюче відрізнялося від усіх попередніх його листів. Воно було спокійним, сповненим оптимізму і охайно надрукованим на сучасній друкарській машинці. У цьому дивному листі Еклі запрошував мене до себе в гості, що свідчило про кардинальний поворот у всій цій моторошній історії з таємничими монстрами – і знову ж таки, буде краще, якщо я дослівно процитую цей лист, щоб якомога точніше передати його настрій та манеру викладення. На конверті була наклеєна марка «Беллоус Фоллс», а підпис і текст листа були надруковані, як це часто роблять новачки епістолярного стилю. Щодо самого тексту, то все було викладено на подив лаконічно та чітко, як для новачка – тому я дійшов висновку, що Еклі, мабуть, уже користувався друкарською машинкою раніше, можливо, у коледжі. З одного боку, лист приніс мені полегшення, адже я був радий, що ситуація налагоджується, а з другого, мене ніяк не полишало почуття незрозумілої тривоги, якщо Еклі... Був психічно здоровий в умовах того жаху, який він пережив, то чи можна бути впевненим, що він таким залишався і зараз, у момент порятунку? А ще згадане ним покращення взаєморозуміння. Що саме він мав на увазі? Навіть не знаю. Настрій Еклі діаметрально змінився, причому так раптово. Ось, власне... І сам текст листа, який, як мені здається, я запам'ятав дійсно дослівно. Тауншенд, штат Вермонт, 4, 6 вересня 1928 року. Мій дорогий Вілмарте, із радістю у серці поспішаю заспокоїти вас щодо усіх дурниць, які я писав вам раніше – я кажу дурниці, але маю на увазі, скоріше, моє спотворене почуття страху з деяких явищ і подій. Ці явища є цілком реальними та вкрай важливими, але моя помилка полягала у тому, що я приписав їм аномальне та надприродне походження. Здається, я уже згадував що мої нічні відвідувачі спробували вступити зі мною в контакт і почати спілкування. Минулої ночі ми дійсно поспілкувалися. У відповідь на певні сигнали я пустив до будинку їх посланця. Відразу скажу, що це була людина. Він розповів мені багато такого, про що ні ви, ні я навіть не здогадувалися, і пояснив, Наскільки ми помилялися у нашому тлумаченні цілих цих істот з іншого світу та існування їх таємничої колонії на Землі. Схоже, страшні легенди про те, що вони хочуть зробити з нашою планетою і людством, є наслідком неосвідченого та спотвореного тлумачення алегоричних висловлювань. Та це й не дивно, адже культура цих створінь, їх мислення і манера висловлювати свої думки в значній мірі відрізняється від наших, людських. Я відкрито визнаю, що мої власні припущення недалеко відійшли від припущень неосвідчених фермерів і диких індіанців. Те, що я вважав жахливим, потворним і огидним, насправді гідне захоплення. Воно розширює кругозір, і це навіть можна назвати величною справою. Мої попередні судження та побоювання – це всього лише одвічна схильність людини боятися та ненавидіти усе нове, або те, що людина не може пояснити чи підігнати під загально прийняту логіку. Тепер я шкодую, що поводив себе як дикун та невіглас і завдав болю цим прекрасним, іншопланетним істотам під час наших нічних сутичок. Якби я із самого початку мирно і спокійно поговорив із ними. Але вони не тримають на мене зла. Їх емоції організовані зовсім не так, як наші. На жаль, у якості своїх агентів у Вермонті їм доводилось використовувати таких примітивних і неосвічених людей, як покійний нині Уолтер Браун. Думаю, саме він своєю поведінкою налаштував мене проти них. Насправді, вони ніколи свідомо не завдавали шкоди людям, а ось наш вид часто шпигував за ними і проявляв жорстокість. Існує цілий жорстокий таємний культ, Певнений, така ерудована в цих питаннях людина, як ви, чула про хастура та жовтий знак, члени якого вистежують і завдають шкоди цим істотам, діючи нібито від імені жахливих сил з інших вимірів. Саме проти цих агресорів, а не проти людини як виду і спрямовані, рішучі та іноді жорсткі заходи цих космічних істот, це самооборона, не більше. До речі, я дізнався, що наші нібито загублені в дорозі листи вкрали саме шпигуни цього зловісного культу, а не наші позаземні друзі. Усе, чого ці іншопланетні істоти хочуть від людства, це мир, спокій та покращення взаєморозуміння. Останнє зараз важливо, як ніколи. Адже наші винаходи та технічні пристрої розширюють наші знання і можливості, тож істотам усе складніше приховувати та захищати від агресорів свої життєво важливі аванпости на нашій планеті. Ці прибульці воліють краще пізнати нас, людей, і готові розповісти про себе та поділитися знаннями із деякими духовними, та науковими лідерами нашого світу. В результаті такого обміну, знаннями та досвідом усі страхи розвіються, небезпека мине, і буде встановлений прийнятний для обох сторін модус вівенді, а сама думка про те, що вони хочуть поневолити чи заподіяти шкоду людству, безглузда та обурлива. В якості свого амбасадора на землі Істоти обрали мене. Що й не дивно, адже я вже знаю про них так багато. І це буде першим кроком на шляху до покращення взаєморозуміння між нашими видами. Вчора вночі вони багато чого мені розповіли. Факти настільки грандіозні, що вони відкривають неймовірні перспективи для потенційного розвитку людства і в подальшому вони збираються надати мені ще більше інформації, як в усній, так і письмовій формі. Поки що я не буду здійснювати подорожі в космічний простір, хоча, ймовірно, захочу зробити це в майбутньому із використанням спеціальних засобів, які перевершують усе, до чого ми звикли в рамках свого досить примітивного людського досвіду. Із мого будинку... Зняли облогу, і зараз тут цілком безпечно. Життя повернулося до норми, і тримати собак більше немає необхідності. Замість жаху я отримав щедрий дар у вигляді унікальних знань і неймовірного досвіду. Такий шанс випадав лише кільком смертним за усю історію людства. Ці іншопланетні істоти є, мабуть, Найдивовижнішою органічною формою життя, яка коли-небудь існувала у всесвіті, вони, представники космічної раси, в порівнянні з якою всі інші форми життя здаються примітивними. Їх скоріше можна віднести до рослин, а не до тварин, якщо цей термін може бути застосований до матерії, із якої вони складаються. Матерія ця має губчасту структуру, як у грибів, хоча наявність субстанції, подібної до хлорофілу, і дуже своєрідна травна система відрізняє їх від листе стеблових грибоподібних. Насправді цей вид складається з матерії, якої немає на нашій планеті, і більше того, у нашій галактиці. Матерія ця складається з електронів, які мають абсолютно іншу частоту коливань. Ось чому цих істот неможливо сфотографувати на звичайну фотоплівку, хоча наші очі й можуть їх бачити. Однак, володіючи відповідними знаннями, будь-який тямущий хімік міг би створити фотоемульсію, здатну відобразити їх зображення. Цей вид є унікальним за своєю здатністю переміщатися в міжзоряному просторі в умовах наднизьких температур і відсутності повітря. При цьому вони зберігають свою рідну тілесну форму, хоча деякі різновиди цих істот і потребують для космічних подорожей використання механічних засобів або хірургічних пересадок. Лише у декількох підвидів є стійкі до космічного ефіру крила, такі, як у наших вермонтських друзів. Ті, хто населяють віддалені вершини Старого світу, не мають крил і були доставлені туди іншими особами. Їх зовнішня схожість із деякими земними формами життя, втім, як і матерія, з якої вони складаються, є результатом незалежної паралельної еволюції, жодним чином не пов'язаної із земним життям, їх розумові здібності перевершують усі можливі теорії. Жодна істота на Землі не зрівняється із ними. Хоча крилаті мешканці нашої гірської місцевості навіть не найрозвиненіші представники свого виду. Спілкуються вони за допомогою телепатії. Хоча у них і є рудиментарні голосові зв'язки, які після невеликого хірургічного втручання а хірургія у них розвинена на дуже високому рівні і широко використовується у повсякденному житті, здатні імітувати мову тих живих організмів, які усе ще використовують такий спосіб спілкування. Місце їх основного проживання ще невідомо нашій науці та майже повністю позбавлена світла планета на самому краю нашої сонячної системи. Вона знаходиться... За Нептуном і є дев'ятою за віддаленістю планетою від Сонця. Це і є, як ми з вами припустили, об'єкт, який у деяких древніх і заборонених писаннях іменується юготом, І незабаром він стане центром зосередження мислення, спроектованого у наш світ із метою налагодження ментального зв'язку та покращення взаєморозуміння». Я не здивуюся, якщо ці ментальні потоки будуть в першу чергу направлені на астрономів, щоб вони відкрили юк коли істоти цього побажають. Але юк звичайно, це лише перевалочний пункт. Основна ж маса істот мешкає у дивним чином організованих космічних глибинах, які знаходяться поза межами людського сприйняття та уяви просторово часовий континуум, який ми вважаємо сукупністю усіх космічних об'єктів, є лише атомом у тій неосяжній нескінченності, що належить їм і контролюється ними. І та частина цієї нескінченності, яку буде здатний осягнути людський мозок, відкриється мені, чого до мене за всю історію людства були у достойні лише 50 обраних ними людей. Вам, ймовірно, спочатку здасться це маячнею, Вілмарте. Але з часом ви оціните ту колосальну можливість, яка мені випала. Я хотів би, щоб ви розділили зі мною цей великий дар знань. До того ж, мені потрібно розповісти вам іще стільки усього, що й не описати на папері». Раніше я суворо забороняв вам приїжджати до мене сюди, але тепер, коли небезпека минула, я із задоволенням запрошую вас до себе у гості. Чи вдасться вам приїхати сюди до початку семестру в вашому коледжі? Було б чудово, якби у вас вийшло. Візьміть із собою запис фонографа і усі мої листи». Вони нам знадобляться, щоб зібрати воєдино ось цю приголомшливу історію. І ще попрошу вас захопити із собою надіслані мною фотознімки, тому що через недавню метушню я, здається, десь загубив не лише свої знімки, а й негативи. О, скільки ж всього нового! Я можу додати до наших туманних припущень – і тих клаптиків, фактів, які ми мали. А ще ви навіть не уявляєте собі, який дивовижний пристрій зараз знаходиться у моєму розпорядженні. Вирішуйте якнайшвидше. Тепер усе добре. За мною ніхто не стежить, і нам не загрожує нічого лихого. Просто приїжджайте. На вокзалі Братлборо не вас чекатиме машина, але будьте готові до того, що ваш візит затягнеться, адже на нас чекають довгі та захоплюючі вечори обговорень речей, які виходять за рамки усіх відомих гіпотез. Тільки нікому не розповідайте про це, адже така інформація не повинна потрапити до рук недосвідченої публіки. Поїзди до Братлбору ходять регулярно, Розклад можна дізнатися на вокзалі у Бостоні. Думаю, вам буде зручніше доїхати прямим поїздом до Грінфілда, там зробити пересадку на наступний, а звідти до Братлборо рукою подати. Мені здається, найкращий варіант – це сісти на поїзд, який відправляється о 16.10 із Бостона, він прибуває до Грінфілда о 19.35, а о 21.19 звідти вирушає потяг, який прибуває на центральний вокзал Братлборо о 21.01. Але я зараз говорю про розклад у будні дні. Повідомте мені дату, коли плануєте приїхати, і моя машина буде чекати на вас біля виходу з вокзалу. Прошу вибачення що лист надрукований. Але, як ви й самі могли помітити, останнім часом мій почерк перетворився на суцільні каракулі, мабуть-то через нерви, і писати від руки довгі листи мені поки що не під силу. Я купив нову друкарську машинку вчора у Братлборо і повинен визнати, що друкувати на ній саме задоволення. І з нетерпінням Чекаю на вашу відповідь і сподіваюся до скорої зустрічі. І ще раз нагадую привезти запис фонографа, усі мої листи та фотографії, щиро ваш. Генрі В. Еклі, Альберту Н. Вілмарту Есквайру Міскотонікський університет, Аркгем, штат Масачусетс. Мені складно описати усю палітру емоцій, які охопили мене, коли я вперше читав це дивне і несподіване послання, а потім знову і знову перечитував його, аналізував та обмірковував. Я вже говорив, що з одного боку відчув полегшення від прочитаного, а з іншого мене не покидало занепокоєння, але це була лише вершина айсберга моїх численних. І скоріше за усе підсвідомих почуттів, які виливалися одночасно в радість і тривогу. Для початку зауважу, що цей лист був діаметрально протилежним до цілої низки попередніх моторошних послань еклі мені і справді видалась дивною, така несподівана та різка зміна настрою від дикого жаху до якоїсь непохитної безтурботності. Мені було важко повірити, що за один єдиний день можна так змінити психологічний стан людини, яка буквально за день до цього написала таке сповнене відчаю послання, хай би які втішні відкриття не приніс їй той один єдиний день. У певні моменти відчуття суперечливості спонукало мене шукати відповіді на питання – а чи не була уся ця драма з іншопланетними монстрами, яка відбувалась десь далеко від мене і про яку я знав лише з листів Еклі, якоюсь сюрреалістичною маячнею, яку я певною мірою сам заохочував і який підігравала моя власна бурхлива уява? Але тут я згадував той запис із голосами і мене охоплювали нові, протилежні сумніви. Що-що, а такий лист я ніяк не очікував отримати від Еклі. Ретельно проаналізувавши свої враження від цього послання, я дійшов двох висновків. По-перше, якщо вважати, що Еклі був психічно здоровим раніше і зараз усе ще був при здоровому глузді – то настільки різка зміна ситуації здавалась якоюсь аж надто динамічною та незбагненною. А по-друге, зміна ставлення Еклі до всього, що відбувається, а також зміна стилю і манери написання листа теж виходять за рамки чогось нормального чи передбачуваного. У мене склалося враження, наче уся особистість цієї людини, зазнала якоїсь дивної мутації, причому настільки глибокої і незворотної, що навряд чи можна розглядати ці два його діаметрально протилежні образи як такі, що одночасно можуть бути характерні психічно здоровій людині. Підбір слів, манера висловлювати думки – усе змінилося». Завдяки своїй філологічній чутливості до стилю викладу, я також помітив глибокі розбіжності в побудові навіть звичайних фраз та й ритміка речень стала іншою. Звичайно, емоційне потрясіння може викликати таку радикальну зміну, але це має бути щось дійсно шокуюче. З іншого боку, лист... Здавався дуже характерним для Еклі. Та сама звичка розмірковувати про нескінченність космосу та буття. Та сама наукова допитливість. Я не міг навіть на мить, ну, може, хіба що на мить повірити в те, що цей лист міг надіслати самозванець, що це могла бути зловмисна підміна. Хіба запрошення приїхати до нього в гості». Заклик особисто переконатися в істинності сказаного в листі не доводило, що його надіслав саме Еклі. Тієї ночі я знову не міг заснути. Усе сидів і думав про таємниці та чудеса, які ховалися за цим останнім дивним листом. Мій розум, який уже втомився від жахливих новин і відкриттів, які так і сипались на мене впродовж останніх чотирьох місяців, жадібно обробляв цей вражаючий новий матеріал, знову і знову проходячи через цикли сумнівів і прийняття, які охоплювали мене при зіткненні із черговим неймовірним пунктом листа. І ще задовго до світанку нестримний інтерес і цікавість прийшли на зміну первісній бурі недовіри та тривоги. Чи був Еклі божевільним або психічно здоровим, чи зазнав він якихось дивних метаморфоз або просто відчув полегшення. Але він дійсно зіткнувся із чимось, що кардинально змінило його думку в цьому унікальному дослідженні. Це щось миттєво розвіяло усі його страхи і позбавило відчуття небезпеки, реальної чи уявної, а також відкрило запаморочливі нові горизонти космічного і нелюдського знання. Мене й самого охопило таке завзяття, що я готовий був мчати назустріч новому і незвіданому, сповнений рішучості долати будь-які перешкоди, які можуть виникнути на моєму шляху. Я уже уявляв, як скину кайдани невігластва і фізичних законів, як переді мною відкриється безмежний світ космосу, як я занурюся в непроглядні безодні нескінченності. Безсумнівно, усе це було вартим того, щоб ризикнути, поставити на кін життя, душу і власне психічне здоров'я. До того ж Еклі сказав, що небезпека минула, він запросив мене до себе в гості, замість того, щоб застерігати, як раніше. Я здригнувся в перечутті того, що повідомить мені Еклі. Мені здавалося, що через моє тіло немов проходить електричний заряд від однієї лише думки, що я опинюся в цьому віддаленому і ще зовсім недавно атакованому невідомими істотами будинку – із людиною, яка особисто розмовляла зі справжніми емісарами з космосу. І що ми будемо сидіти там, слухати той жахливий звукозапис, перечитувати цілу купу листів і аналізувати свої попередні висновки. Отже, в неділю вранці я телеграфував Еклі, що зустрінуся із ним – у Братлборо, наступний середи 12 вересня, якщо ця дата його влаштує. Проте в одному я вирішив все ж не слідувати його пораді, а саме щодо вибору поїзда. Чесно кажучи, мені не хотілося приїжджати в цю таємничу частину Вермонта пізно ввечері. Тому замість того, щоб їхати поїздом, який запропонував Еклі, я подзвонив на станцію і з'ясував, які ще є варіанти. Отже, я встав рано і сів на електричку до Бостона о 8:07, а там пересів на поїзд до Грінфілда о 9:25. Куди він мав прибути за розкладом? О 12:22. Там на мене чекала пересадка на поїзд, який мав прибути до Братлборо о 13:08. Мені здалося, що цей час більш вдалий, ніж 22.01, щоб зустрітися з Еклі та поїхати із ним у ту загадкову і таємничу гірську місцевість. Я повідомив про обраний мною маршрут у телеграмі і був радий вже ввечері отримати відповідь, що Еклі це цілком влаштує. Ось, що було в його телеграмі. Ваш варіант влаштовує. Четвер, Поїзд о 13.08. Вас зустрінуть. «Не забудьте звукозапис, листи та фотографії. Нікому не кажіть, куди їдете. На вас чекають важливі відкриття. Еклі». Ця телеграма у відповідь на мою, яку, я впевнений, була доставлена Еклі прямо на його домашню адресу, зі станції Тауншенд офіційним посильним або повідомлена по телефону, адже причини пошкоджувати телефону лінії вже не було, остаточно розвіяла усі мої сумніви щодо авторства останнього дивного листа. Я відчув значне полегшення. Воно, до речі, було навіть більшим, ніж я очікував. Мабуть, мої сумніви вкоренились набагато глибше, ніж мені здавалося. В ту ніч я спав як немовля, і наступні два дні був зайнятий підготовкою до майбутньої захоплюючої подорожі. Розділ шостий Я виїхав у середу, як і планував. Із собою я взяв невелику валізу, куди покидав лише найнеобхідніші речі, свої наукові намітки та обриси, а також запис фонографа, фотознімки та папку із листами Еклі. Як він і просив, я нікому не сказав, куди їду, Наскільки я зрозумів, це питання вимагало максимальної секретності, навіть якщо усе пройде добре. Думка про реальний контакт із іншопланетними істотами була приголомшливою навіть для мого вченого і, так би мовити, підготовленого до подібних речей розуму. А що вже казати про те, як така подія може вплинути на широкі маси необізнаних людей? Чесно кажучи, не знаю, що тоді в мені переважало – страх або очікування незабутньої пригоди. Але ось я пересів на поїзд у Бостоні та відправився у подорож на захід, де спочатку пейзаж здавався мені добре знайомим, проте незабаром я все менше і менше впізнавав місцевість. Маршрут мій був таким – Волт Конкорд R Фічбург, Гарднер, Атол. Мій поїзд прибув до Грінфілда із запізненням на сім хвилин, але потяг, який їхав далі на північ, теж затримали. Поспішно пересівши на нього, я із завмиранням серця спостерігав у вікно, як ми їхали через залиту яскравим сонцем місцевість, про яку я так багато читав, але ще ніколи не бував. Ми... В'їжджали до нової Англії, старомодної та менш розвиненої, ніж сучасні, механізовані та урбанізовані прибережні та південні райони, де пройшло усе моє життя. Незаймана, споконвічна нова Англія, без іноземців і фабричного диму, без рекламних щитів і бетонних доріг. Прогрес сюди ще не дійшов. Тут – Усе ще панував старий спосіб життя, який буквально укорінився в навколишньому мальовничому пейзажі, а ще це, напевно, був один з останніх осередків надзвичайних і часом лякаючих стародавніх легенд і вірувань, які вже не зустрінеш у нестримному ритмі сучасного життя. Час від часу перед моїми очима. Ми готіли блакитні води річки Коннектикут, які мерехтливо виблискували у променях сонця. Але після Нортфілду ми перетнули річку, і більше я її не бачив. Попереду височили загадкові зелені гори, і коли підійшов кондуктор, я дізнався, що ми вже на території штату Вермонт. Він сказав мені перевести годинник на годину назад, оскільки північний гірський регіон не живе за цими новомодними режимами літнього та зимового часу. Прокручуючи стрілки годинника усього лише на годину назад, мені здавалося тим не менш, що я переношуся назад на ціле століття. Поїзд знову їхав вздовж річки, і в Нью-Гемширі я побачив, що ми наближаємось до крутого схилу Вантастікета про який ходять незвичайні старовинні легенди. Потім зліва від мене почали з'являтися вулиці, а справа на річці я побачив зелений острівець. Люди почали вставати зі своїх місць і направлятися до виходу. За ними рушив і я. Поїзд зупинився, і я зійшов на довгий перон станції Братлборо. Розглядаючи довгі ряди машин біля центрального входу, я намагався впізнати серед них Форт Еклі. Але хтось покликав мене перш ніж мені вдалося це зробити. До мене підійшов чоловік і, простягаючи для привітання руку, відчливо уточнив, чи дійсно я містер Альберт Н. Вілмарт із Аркгема. Ця людина не була схожа на сивого та бородатого Еклі з фотознімку – Хлопчина був молодший, явно жив у місті, а навів самотнє життя фермера-відлюдника, був одягнений за останньою модою і носив маленькі темні вуса. Судячи з його вимови, це була людина освічена та культурна, а голос у нього був м'який і добре поставлений. Було, що правда, щось тривожно знайоме в цьому голосі, але я ніяк не міг пригадати, де міг чути його раніше. Поки я розглядав цього джентльмена, намагаючись пригадати, звідки можу його знати, він повідомив мені, що він – друг містера Еклі, та приїхав замість нього із Тауншенда, щоб зустріти мене. Він сказав, що в Еклі раптово загострилися напади астми, тому він вирішив відлежатися вдома. «Однак це ніяк не вплине на мій візит, і наші з ним плани!» Я не міг зрозуміти, наскільки добре цей містер Ноес, як він сам себе назвав, знав про дослідження та відкриття Еклі, хоча мені здавалося, що його недбала манера спілкування свідчила про те, що він абсолютно не в курсі того, що тут відбувається. До того ж, із огляду на те, яким відлюдником був Еклі, я був трохи здивований, коли зненацька у нього з'явився такий ось друг. Однак, незважаючи на цей несподіваний і трохи підозрілий факт, я все одно покірно сів у машину, на яку вказав мені цей чоловік. Це і близько не була та маленька стара колемага, яку я очікував побачити, згадуючи те, як описував свою машину Еклі. Ні, на мене чекав великий і бездоганний зразок сучасного автомобіля який, вочевидь, належав цьому Ноясу із номерними знаками штату Масачусетс, на яких було модне нині зображення так званої священної тріски із позначкою поточного року. Це чомусь не викликало у мене підозри, і я вирішив, що цей молодик, ймовірно, просто приїхав до Тауншенду, до когось у гості. Ноєс сів у машину, і ми вирушили. Я був радий, що він виявився не надто балакучим попутником, тому що якась незрозуміла напруженість, яка висіла в повітрі, відбила у мене будь-яке бажання вести зараз невимушену світську бесіду. Місто... Здавалося прекрасним у яскравому полуденому світлі, коли ми піднялися по схилу і повернули направо на головну вулицю. Це було неквапливе, немов занурене у напівсон місто. Втім, як і всі старі міста Нової Англії, образ якого пам'ятаю ще з глибокого дитинства. І щось у його черепичних дахах, шпилях, димоходах і акуратних цегляних стінах зачіпало струни глибоких, давно забутих емоцій. Мені здавалося, що я немов, за допомогою чарівної палички, переношуся у минуле, а пласти історії тут немов нашаровувалися, а не витісняли один одного. Старі легенди були тут частиною реального життя. А дивні істоти та вірування цілком могли вижити в цьому часовому вакуумі. Чим далі ми від'їжджали від, від Братлборо, тим більше в мене зріли тривога і перечуття чогось лихого. Усе у цій дикій безлюдній місцевості із її крутими, загрозливими, порослими густими заростями-схилами натякало на те, що це місце немов створене, щоб захищати від цікавих очей стародавні секрети і служити притулком для таємничих мешканців, які прибули сюди іще в незапам'ятні часи і загрожують, а може й ні, усьому людству. Деякий час наш маршрут пролягав вздовж широкої, але мілководної річки, яка текла з незвіданих північних гір. І коли мій попутник сказав мені, що це уест по спині у мене пробіг неприємний холодок. Я згадав, що в газетах говорилося, що саме у водах цієї річки після повені було помічено тіло однієї із цих жахливих крабоподібних істот. Поступово. Місцевість навколо нас ставала все більш дикою та пустельною. Старі криті мости, прокладені через вузькі коридори між крутими схилами гір, виглядали вельми загрозливо, а від покинутої залізниці, яка змійкою тягнулася вздовж річки, так і віяло смутком та розрухою. Ми проїжджали через приголомшливі пейзажі, залиті яскравим сонцем долини навколо яких височіли величезні скелі, і час від часу масивний сірий граніт гірських хребтів Нової Англії пробивався крізь густу зелень. У вузьких ущелинах вирували струмки, несучи у своїх водах таємниці тисяч віддалених вершин, куди ніколи не ступала нога людини. Періодично від головної дороги відгалужувалися вузькі, Ледь помітні стежки, які вели кудись у глиб дрімучого лісу, у непроглядних хащах якого цілком могли ховатися цілі армії древніх духів та інших небачених істот. Роздивляючись усе навколо, я розмірковував про те, як загадкові мешканці цих лісів могли підстерігати і нападати на Еклі, коли той проїжджав по цьому маршруту, і зараз це вже не здавалося мені дивним. Самобутнє та неймовірно гарне селище Ньюфейн, до якого ми доїхали менш ніж за годину, було нашим останнім пунктом у світі, який іще належав людині. Бо далі ми поринули у фантастичний світ мовчазної нереальності, у якому вузька стрічка дороги змійкою огинала гори, немов спеціально вибираючи найбезлюдніші ділянки. За винятком шуму двигуна та рідкісного відлуння поодиноких ферм, повз якими проїжджали, єдиним звуком, який доходив до моїх вух, було дзюрчання та булькання таємничих водних потоків, які виходили із незліченних прихованих джерел у темних, непроглядних лісах. У безпосередній близькості від цих куполоподібних гірських гігантів воїстину перехоплювало дух. Це перевершило усі мої очікування. Цей дивовижний краєвид не мав нічого спільного з буденністю, до якої я звик. Густі ліси на цих непрохідних крутих схилах здавалося таїли в собі чужі нашому світові речі, і мені навіть здавалося, що в самому силуеті цих гір було зашифроване якесь давним-давно втрачене послання. Так, наче ці гори самі були величезними іерогліфами, залишеними згідно з народними оповідками, расою титанів. Чия слава живе зараз лише у напівзабутих фантазіях диваків. Усі легенди минулого – Приголомшливі докази із листів та матеріалів, надіслані мені Генрі Еклі, один за одним спливали в моїй пам'яті, тим самим тільки посилюючи відчуття напруженості та зростаючої загрози. У моїй голові роїлися думки про мету мого візиту і його можливі жахливі наслідки. І тут, несподівано... Мене охопив жах, який майже вбив у мені бажання отримати заповітні знання. Нойес, мабуть, помітив моє занепокоєння. Оскільки по мірі того, як дорога ставала все більш дикою та нерівною, і машина їхала все повільніше і натужніше, його рідкісні коментарі переросли у безперервний потік просторових пояснень, які, мабуть мали на меті мене заспокоїти. Він говорив про красу та загадковість цієї країни, розповідав про фольклорні дослідження Еклі. Судячи з його ввічливих, проте доволі нав'язливих розпитувань, він знав, що мій візит носить чисто науковий характер і що я привіз із собою важливі матеріали. Та я все ж так і не зрозумів до кінця... Чи був він у курсі тих неймовірних і жахливих істин, які врешті-решт збагнув еклі? Мій попутник був веселий, спокійний і чемний, і це, наче повинно було мене заспокоїти та підбадьорити. Однак, як не дивно, моє занепокоєння навпаки посилювалося, чим далі ми просувалися таємничий край пагорбів і лісів. Іноді мені здавалося, що він намагається вивідати у мене, що я знаю про жахливі секрети цього місця. І з кожним його словом мене все більше охоплювало незрозуміле та важке почуття, що я вже десь чув цей голос, причому за якихось геть недобрих обставин – Незважаючи на те, що, як я вже казав, голос цей був приємний і добре поставлений. На задвірках свідомості я чомусь пов'язував його з якимись забутими кошмарами і відчував, що якщо впізнаю його, то з божеволію». Якби зараз знайшовся якийсь привід скасувати мій візит до Еклі, я б із задоволенням ним скористався. Але, на жаль, приводу, я так і не знайшов, та й відступати було уже пізно. І тут я подумав, що коли ми дістанемося дому Еклі, то спокійна та суто наукова розмова із самим Еклі. Допоможе мені взяти себе в руки. Крім того, у цьому гіпнотичному гірському пейзажі був якийсь напрочуд заспокійливий елемент космічної краси. Час тут ніби зупинявся, розчиняючись у лабіринтах гірських серпантинів десь позаду, і ти дрейфував серед чарівних хвиль давно минулих століть. Сиві гаї, незаймані пасовища, усіяні різнобарв'ям осінніх квітів, а ще поодинокі скромні фермерські будиночки, оточені величезними деревами і стрімкими скелями, які потопали в ароматах шипшини та лучного тонконога. Навіть сонячне світло, Тут було якимось більш яскравим, а повітря – більш свіжим. Немов тут сформувалася своя, особлива, характерна лише цій місцевості атмосфера. Раніше я не бачив нічого подібного. Ну, якщо не рахувати чарівних пейзажів, які іноді зображували на своїх картинах італійські художники, такі ж простори. Можна помітити на роботах Содоми та Леонардо, але лише далеко у вигляді примарного фону, який проглядається крізь зводи та арки епохи Відродження. І ось я сам ніби опинився всередині такої картини. І здавалося, що в цьому сюрреалістичному пейзажі я відшукав щось закладене в мені, на первісному, генному рівні, що я би зуспішно шукав усе своє життя. Ми обігнули різкий поворот на вершині крутого підйому, і тут раптом машина зупинилася. Зліва від самої дороги я помітив великий доглянутий газон, огороджений охайним парканом із білого каменю, а посередині цього газону стояла вишукана та незвично велика для цього регіона біла двоповерхова садиба з мансардою, до якої справа ззаду були приєднані за допомогою критих арочних переходів стайні, комори та інші господарські будівлі. Це був той самий будинок, що й на знімку, який надіслав мені Генрі Еклі, тому я не здивувався, коли побачив його ім'я, на залізній поштовій скринці біля дороги, за будинком виднілася невелика болотиста ділянка, де майже нічого не росло, лише денне де де якісь чагарники, а далі наче стіна височів крутий, густо порослий лісом схил гори, яку увінчав загрозливий гострий пік. Наскільки мені було відомо, це була темна гора. Половину підйому, на яку ми щойно подолали. Вийшовши із машини і взявши мою валізу, Ноєс попросив мене зачекати, поки він піде і сповістить Еклі про мій приїзд. Він додав, що не зможе залишитися з нами, тому що у нього є ще важливі справи. Поки він жваво йшов по доріжці до будинку, я вийшов з машини, щоб трохи розім'яти ноги перш ніж знову надовго засісти за цікавою бесідою із Еклі. Почуття нервозності та тривоги досягло апогею, коли я опинився в самому серці жахливих подій, описаних у листах Еклі. Чесно кажучи, я не на жарт боявся нашої з ним майбутньої розмови, яка мала безповоротно зв'язати мене, і з чужим, і з забороненим світом. Тісний контакт із невідомим і чужорідним часто більше лякає, ніж надихає. На жаль, я не став винятком, тому що сама думка про те, що тут, на цій дорозі, після темних, сповнених жаху та смерті ночей, Еклі знаходив жахливі сліди та смердючий зелений слиз, мене неймовірно лякала. Також я помітив, що ніде не було видно мисливських собак Еклі. Невже він одразу продав їх усіх, щойно прибульці клали з ним мир? Як я не намагався, я не міг переконати себе в щирості та надійності мирної угоди, про яку так натхненно розповідав Еклі в своєму останньому листі, який так разюче відрізнявся від усіх його попередніх послань. Зрештою, він все життя прожив в одному місці, не особливо контактував із зовнішнім світом, тож його мізерний життєвий досвід міг зробити його дуже наївним і довірливим. А що, як за цим невоспеченим дружнім союзом криється щось зловісне? Слідом за моїми думками – Мій погляд впав на курну дорогу, яка зазвичай зберігала ті жахливі свідчення. Останні кілька днів стояла суха погода, і дорога була всіяна різноманітними слідами, незважаючи на те, що цей район був дуже віддаленим, і сюди вкрай рідко хтось забрідав. Щоб скоротати час... Я почав обмірковувати та аналізувати свої враження від цього місця, намагаючись пригальмувати політ фантазії та впорядкувати моторошні образи, які не крутилися у моїй свідомості. Було щось загрозливе і гнітюче у незвичній гробовій тичі, яка тут панувала при глушеному дзюрчанні далеких струмків, а також у густих зелених вершинах і темних урвищах, які рясніли на горизонті. А потім у моїй свідомості промайнув образ, на тлі якого всі мої думки про загрозу відійшли на другий план. Як я вже сказав, я розглядав сліди і відбитки на дорозі чисто з цікавості – але раптово ця цікавість різко змінилася на паралізуючий, невимовний жах. Хоча сліди в пилюці здавались хаотичними, накладались один на одного і взагалі навряд чи могли привернути чиюсь увагу, мій тривожний погляд помітив деякі дивні обриси поблизу того місця, де дорога до будинку впиралася у шосе. Саме у цей момент я усвідомив, що це були за обриси. Недарма я годинами вивчав знімки відбитків кігтів цих позаземних істот. Занадто добре я знав сліди цих огидних гострих кігтів, та їх характерну рису не властиву жодному іншому виду на землі. Те, що неможливо було однозначно сказати, в який бік спрямовані ці сліди? На жаль, помилки бути не могло. Це були сліди прибульців. Я бачив їх на власні очі. І, судячи з усього, вони були залишені зовсім недавно. Серед безлічі слідів я виділив три види відбитків, які вели до ферми еклі і назад. Це були пекельні сліди живих грибів із планети Югот. Я взяв себе в руки якраз вчасно, щоб придушити паніку, яка мене охопила. А що ще я, власне, очікував тут побачити, якщо припустити, що я дійсно вірив у те, що писав у своїх листах Еклі? Він стверджував, що уклав мир з цими істотами. Що ж тоді дивного? що деякі з них приходили до нього додому. Але жах, який охопив мене, був сильніший будь-яких самонавіювань. Та хіба можна очікувати від людини, яка вперше наживо зіткнулася зі слідами істот, що прибули з невідомих глибин космосу, що її реакція буде спокійною та байдужою? І тут я побачив, що Ноєс вийшов із дому і швидко наближається до мене. «Тримай себе в руках, Вілмарте», – сказав я собі, бо швидше за все цей приємний молодий чоловік нічого не знає про те, наскільки глибоко Еклі просунувся у своїх дослідженнях забороненого. Ноєс повідомив мені, що Еклі був радий чути про мій приїзд, «І готовий прийняти мене, хоча через раптовий напад астми він не зможе кілька днів бути настільки привітним господарем, як йому хотілося б». Ноєс пояснив, що ці напади завжди супроводжуються сильною лихоманкою і загальною слабкістю. Генрі говорить лише пошипки і взагалі на силу пересувається. У нього розпухають ступні та кісточки». Тож йому доводиться перев'язувати ноги, як роблять старі товстуни, що страждають на подагру. Сьогодні Еклі почувався зовсім погано, тому мені доведеться облаштовуватися тут самому. Але тим не менш він хотів би зі мною поговорити. Він чекатиме на мене у своєму робочому кабінеті, який знаходиться зліва від вхідних дверей. Вікна там будуть щільно закриті шторами». Адже зараз, поки він хворий, його очі дуже чутливі до сонячного світла. Коли Ноес попрощався зі мною і поїхав на своїй машині кудись на північ, я повільно попрямував до будинку. Двері були відчинені. Але перш ніж увійти, я озирнувся навколо, намагаючись все ж зрозуміти, що саме мені здалося тут таким дивним. Господарські прибудови виглядали досить прозаїчно, і я помітив старенький форт в просторому відкритому гаражі. Але потім я зрозумів, що мене так насторожило. Абсолютно. Гробова тиша, яка панувала навколо. Зазвичай на фермі присутні хоч якісь звуки, які видає різноживність, але тут. Були відсутні будь-які ознаки життя. Куди поділись кури та свині? Корови, яких, зі слів Еклі, у нього було кілька штук, могли якраз пастися десь у полі, а собак він і справді міг уже продати. Але те, що тут нічого так би мовити не куд-кудакало і не хрюкало, було вистину дивним. Втім... Я не став довго затримуватися на доріжці і рішуче увійшов до будинку, акуратно закривши за собою двері. Зізнаюся, я буквально змусив себе зачинити двері, і зараз, коли я був замкнений всередині, у мене виникло сильне бажання, якомога швидше забратися звідси. Не те, щоб це місце виглядало якимось зловісним і страхітливим, Навпаки, я стояв у гарному передпокої, в пізньому колоніальному стилі. Усе здавалось дуже вишуканим і доглянутим, і я захоплювався витонченим смаком людини, яка його оздоблювала. Мені хотілося втекти від чогось іншого, ледь помітного і невизначеного. Можливо, це був дивний запах». Який, як мені здалося, я помітив, хоча я добре знав, що неприємний запах старості можна часто зустріти у старовинних маєтках, навіть таких, які гарно доглядаються».